dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustiit? Ar fi luat ei, oare, mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culăgători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugură pe urmă? Vai, ce scormonit este sau Cum i s-au descoperit comorile? Toți cei uniți cu tine te-au izgonit...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 Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu te bea să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua piirilor și nu te bea să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu te bea să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu te bea să te bucuri de nenorocirea lui în ziua propădului lui și nu te bea să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului Lui. Nu te bea să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii Lui și nici nu te bea să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului Lui. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamările. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci, după cum ați băut paharul mâniei, voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate nemurile îl vorbea necurmat. Vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Însă mântuirea va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc.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 Însă, prinși de război a acestei oștiri a copiilor lui Israel, vor stăpâni țara canaaniților, până la Sarepta și prinșii de războia Ierusalimului, care sunt la sefarat vor stăpâni cetățile de miază zi. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau. Însă împărăția va fi a Domnului.